Önkelmes kellemes keddélután kívánunk mindenkinek! Ez itt a Klub Rádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Pancs Not Dead Miklóssal. szal Majd ismét épületeket járunk körbe, amiket Lottóháznak hívnak. Nyilván emlékeznek önök is egy pár Lottóházra, emlékezhetnek a Baros téren állóra, a Frankelle úton állóra. Állítólag volt Csepren is Lottóház, és, és, és, és, és még volt egy az Asztóriánál is. Szóval az a kérdésem ma, és azzal kapcsolatban várom az önök telefonjait a 2407953, illetve a 2406953-as számra, hogy milyen volt a lottóházban lakni, hogyan lehetett lakáshoz jutni, mekkora szerencsével bírtak azok, akik mondjuk kitöltettek egy 3 forint 30. Ba kerülő lottószelvényt behúzták rajta az öt számot. Állítólag, és ez nem teljesen biztos, de majd az önök elmeséléséből kiderül, hogy nagyon sok tárnyereményben bent is maradhatott, hiszen az ember, amikor a Népszabadságban megjelent egy kolumnán keresztül a lottó tártnyeremény sorsolás nyerteseinek száma, akkor lehet, hogy elkalandoztak, vagy nem nézték végig. Szóval hol voltak lottóházak Budapesten? Milyen volt benne élni? Ez ma az Annó Budapest kérdése. Néhány évvel ezelőtt, talán 2011-ben Pelsőci Petra készítette egy filmet, az a címe, hogy Játék a tér, ami a lottóházakról szólt. Ebben most néhány részlet csinálóul. Még egyszer elmondom a telefonszámomat 953. 95 Hol vannak lottóházak és milyen volt az élet bennük? szobás komfortos lakás 3.30 cél. Ez aztán valóban főnyeremény. És az csak természetes, hogy a 160 ezer forintot érő szelvény a lakás dísze lesz. 24 illetve 24 -06 Figyeljenek! A legutóbbi lottó tárgynyeremény sorsolás után 22 lakó költözött be a Frankel-Leo utcai ultramodern lottóház kétszobahallos örök lakásaiban. Ez már a hetedik lottóház Budapesten. Építési költsége 7 millió forint volt. Tegyük még hozzá, hogy ez az új lakó 7 lottó cédulával játszik, hetente. Hát az úgy történt, hogy nekem volt egy OTP autonyereménybetét könyvem, és azt kihúzták, és nyertem abban az időben egy 408-as Moszkvicsot. Mi nem akartuk, hogy, illetve a férjem nem akarta végképpen azt, hogy lássák, hogy én átveszem a kulcsot, mert abban az időben az emberek szegények voltak, és ő orvos volt, és szülészorvos, aki még az orvosoknál is többet keresett, és nem akarta az iriséget fölkerteni, hogy nekünk van egy budapesti lakásunk. Ezért aztán álcázva vettem át, kendőbe, szemüvegbe, a barátunk kabátjában. Először is nem lehetett vidékétnek Budapesten lakást venni csak akkor, hogyha öt éves budapesti állandó lakással rendelkezett. Nem beszél arról, hogy iszonyatos összeg volt. Hát akkor összegyűjteni ennyi pénzt, az hogy nem lehetetlenség volt, nagyon nehéz volt, és az akkor nagyon nagy pénz volt. Nagyon nagy pénz volt, és az most is nagyon nagy pénz, hiszen, mint az imént törtei Takács Kriszta ingatlanpiac című kiderült, a lottóházakban most is 600 forint per négyzetméter egy lakására, tehát meglehetősen jól, jól mennek ezek az ingatlanok Budapesten. Szóval lottóházi élet, a mai addig jó, tessék, majdnem, ezért elszóltam magamat, az Andó Budapest kérdése, és tehát például az egyik ház, ami a, a Frankelő úton épült, az annak éppen most lesz december másodikán az évfordulója, hogy, hogy átadták. Abban a házban, a második kerületi Frankelő út 84 szám alatti lakásban 8 garzon, 8 egyszobás, 8 egyszobahallos, 15 másfél szoba étkezű fülhés, fülkés, valamint 7, 3 és fél szobás lakás készült, tehát összesen 39 lakás Jutott a szerencsés nyerteseknek 1957, nem 59, december másodikán volt ennek a, az átadása, és az is kiderült az egyik erről szóló filmben, hogy, hogy valóban, mint ahogy itt most mesélt, és a, a, a filmbeli részlet szereplője, az embereknek titkolniuk kellett azt, hogy nyertek. Kérdés az, hogy, hogy meddig lehet ezt még titkolni, és hogy van-e, akinek nincs titkolni valója lottóházról. Haló? Haló, haló. Jó napot! Jó napot, Jából István vagyok. Szevasz István, üdvözöllek. Szia! Bocsász meg, hogy most nem szorosan a tárgyhoz szólnék hozzá, csak indirekt módon, mert hogy van egy valami, ami engem régóta furdal, uh -huh. és ezt tulajdonképpen majd valamikor ha gondolod, akkor egyszer e, programba lehetne venni, vagy témaként ki lehetne küzni, és ez pedig maga a lottó. Abban az értelemben, hogy, hogy én egész gyerekkoromban úgy éltem, hogy, hogy állandóan gyanakodtam, hogy a, hogy a, a lottó ötöst azt, azt nem véletlenül kapja az, aki kapja. Hát ez, szerintem ez egy ez gyanakodás, ez... Ez, te gyerekkorodban is meglehetett, de szerintem ez, ez ma is, tehát én is jártam úgy minap, hogy, hogy azt gondoltam, illetve egy családbeszélgetésben szóba került az, hogy, hogy lehet, hogy el van döntve az, hogy, hogy, hogy kinyeri. Csak ugye az annó Budapest arban van kitalálva, hogy épületekhez kapcsolódóan járjuk körbe a hallgatók történeteivel az adott mm -hmm. objektumot. Maga a lottó az kicsit olyan megfoghatatlan, bár mondhatnánk azt is, hogy jó, ott van a szerencsejátékelték központja a Csalogány utcában, akkor mi jut eszünk be a lottóról, csak, csak azt, azt valahogy így... így, így é, Nem, van nem hogy megfordult a fejembe, hogy ezt nem tudtam követni műsor ez ö, okvetlen épülethez kell, hogy kötődjön. Hát ö, azt szoktam mondani a elkerült, De minden esetre az hihetetlen izgalmas, lenne nekem legalábbis, és lehet, hogy másoknak is, hogyha még lennének olyanok, akik valamikor ebben aktívan részt vettek, tehát közel voltak egyáltalán a rendszerhez, vagy magában benne voltak a rendszerbe, és lehet adnának olyan... Ö, adalékot, ami, ami egy kicsit közelebb vinne ez a rejtéhez, mert az, az, amikor nekem gyerekkoromban gyanús volt, az azért is volt gyanús, mert mindig olyan, ká olyan káderek nyertek ötöst, akik vagy esztergályosok voltak, vagy, vagy, vagy valami volt, nagyon szalonképes foglalkozásúak. De ha már így véletlenül összekeverettünk így az éter hullámain, tehát például a, a, a Hungária szálló egykori fürdő, ami most ugye luxus szálloda van a, a, a Dohány utcában, az például így föl van írva a, a, a témalistámra, ami hát ugye ott kapcsolódik össze veled, meg velem az én életemmel, meg a, azzal az épülettel, hogy a, az a fürdő az volt olyan időszak, amikor varietéként működött, volt olyan, amikor moziként, tehát a, a medence helyén, volt a nézőtere a, a, a mozinak, és miután te a, a Tiszta Amerika című filmnek voltál a, a standfotósa, és amikor elkészült ez a film, akkor volt egy fotókiállítás magában abban az épületben, tehát gondoltam is, hogy, hogy majd kérek tőled képet, vagy megkérdezem, hogy a te arribumodban van-e van valami ilyesmi. Sőt, még, még mozgóképen is van róla, mert az akkori, én már elfejtettem annak a tévémisornak a nevét, amelyik egy adott, adott napon, hiszem heti gyakorisággal jelent meg, és akkor kijöttek forgatni, és ezt, ezt meg is örökítették, ezt a kiállítást, úgyhogy képben is megvan. Aha, jó. Foglak ebben az ügyben, hogy ezeket a problémákat megbeszéljük, ifjúsági bűnözés, meg, meg egyéb ilyen problémák, és utána egy pacalbacsor és egy úti parti. Jó, köszönöm. köszönöm szépen. Viszontalásra, yes. szervusz, István. 24-07-95-3, 24 06 3, egy élökkel kitérő után megpróbálunk a lottóházakhoz visszakanyarodni. Haló, jó napot! Van itt valaki a vonalban? Kettesen Gergő. Kiabál. Edith, de a hallgató az vagy, nem beszél, vagy hallgat. Sajnos el kell... De nem szólal meg, basz. Gergő, lincses, ne beszélj rádióban, mert... Mert belemegy a mikrofonba. Hát újra kell hívnunk ezt a számot a 24,793 on vagy a 2406953-on, mert elvesztettük a kedves hallgatót, elfelejtett bele szólni a, a, a telefonba. Pedig biztos nagyon jó történet volt a, a lottóházról. Tegnap megkérdeztem a, a barostéri lottóházban lakó, hogy is mondjam, hogy hívják azt ingatlanmenedzsernek, szokták hívni a házmesterekhez. Ha megkérdeztem az ingatlanmenedzertől, hogy van-e még a barostéri házban olyan lakó, aki lottó szelvényel nyerte a, a lakását, abban a lottóházban, és akkor mondta, hogy talán csak egy, erről is szól egyébként a Pelsőci Petra filmje, és látható benne, hogy, hogy hogyan csodálkoztak rá a barostérre, akkor, amikor beköltöztek a lakásról, illetve van most készült képük is. Szóval lottóházak, és akkor, hogy... Megpróbálom segíteni az önök dolgát, hogy az Üllői út és a Ferenc út sarkán is van egy lottóház, annak az volt a különlegessége, hogy 1961-ben adták át, és azért rohan munkában, hogy amikor Gagarin Budapestre érkezik, akkor a lottóház lakói onnan köszönthessék az első űrhajóst. Haló! Hello, Budapestről beszélek, én vagyok a vonalban. Igen, van adásban. Csak olyan rosszul hallatszik ez a telefon, nem tudom. Én két, nem én vagyok az érintett, de kettőnek tanulja voltam, hogy nyertek lakást Budapesten. Az egyik egy vidéki városban, megyek központú városban, a másik egy faluban. A, azt tudni élik, hogy abban az időben a postásbácsi olyan volt, mint egy családtag. Tehát mondjuk a, a második számú, amit tudok tanúsítani, az egy paplakban e, e, landolt az a szelvény, a 330-as. A másik pedig e, megvette a, az illető. Na a lényeg a lényeg hogy arról nem esett szó, a, a, a halászbástjáról le lehet látni a vár alá, közvetlenül ott nyerte az, aki a megyeszékhelyen vette a szelvényt. A lányuk tanítatása volt a fő szempont abban az időben, és azt hiszem már úgy, úgy, úgy szerelem is adódott a lánya életében, lényeg a lényeg hogy a bácsi reggel korán kinyitotta a már említett népszabadságot, és akkor annak az egész egy oldala tele volt ezekkel a számokkal, Igen. a lottó szelvények számával. Na, ők nyerték a vár, tehát a halászbástyáról le lehetett látni, a, nem tudom, az utca nevet pontosan, a lényeg az, hogy borzasztó nagy volt a boldogság, és a fiataloknak az a lakás lett a kiinduló pont, hogy utána fönn a hegy alatt valahol építkeztek is. Hát akkor Ez egy jó ugró a... volt, úgy mondanám. Tessé? Egy jó ugró volt az a lakás. Jó ugró deszka, de gyönyörű hajem volt. A második számú, aminek tanulja voltam, az egy paplakban volt falu helyen. Bement a papárbácsi, tiszteletes úr nem is volt otthon, talán mindegy, letette az asztalra a szelvényt, másnap kitöltve el is vitte, ez volt akkor a szokás. A tiszteletes úr pedig nyert az űrre úton egy lakást. Úgy, hogy borzató nagy volt a boldogság, és hát az iskola igazgató kellő irítséggel, hogy miért nem előbb én hozzám jött ez a postás. Na ennek a kettőnek voltam én a tanúja, de ugyanekkor én... Nyertem egy 7000 forintos vásárlási utalványt. Amit? És akkor jött divatba a Hajdú mosógép, az automata uh -huh. mosógép, akkor az 15 000 forintba került. Mindegy, én azt mondtam, hogy látni szeretném a nyereményemet, és kipótoltuk a férjemmel, és akkor kezdtük, megövettük a mosógépet. Úgyhogy az, és egy-két hónap múlva kiderült, hogy egy kollégám pedig egy Varburgot nyert ugyanezen a sorsoláson, amikor mások lakást és egyéb tárgyakat. Úgyhogy ez egy nagy dolog volt abban az időben, 3-30 ér, És valahogy én bennem nem volt irítség, együtt tudtam velük örülni, mert pláne megismertem őket mindegyik érintettet. Úgyhogy ezt szerettem Köszönöm volna szépen. elmesélni. Kész sokan viszont hallásra! Viszont hallása. Igen, magam is egy kicsit uh, féltem attól, hogy, hogy nyilván a nyertesek nem akarják nagy dobra verni, hogy ők mondjuk 1961-ben annyira szerencsések voltak, hogy egy 330-as lottószervényel nyertek egy akkor mondjuk 184 ezer forintba kerülő lakást, amit a hölgy említette lottóházat, arról nem tudok, tehát az a lista, ami az én rendelkezésemre áll és lottóházakat tartalmaz, az a Múzeum Körút 9, Miskolcán az Anyás utca, egy hallgató írta SMS-ben, hogy Csepelen is van egy, egy lottóház, illetve ott van a Frankelő utca, az út és a Ferenc Körútszarka, illetve a Barostér 20-szám. Kérdés az, hogy van-e még 2407953, illetve 2406953 az Annó Budapest mai adásában a budapesti, illetve a Pest környéki lottóházakat mutatnánk be az Önök segítségével. Haló. Szervusz Miklós! Akkor mondok egy új címet Na. a listáthoz. Ó Buda Flóriántér, mai napig áll a ház. Tényleg? Flóriántér és Kórház utca Sarók. Oh. Nagyon akkori, ez na, nagyon a korai időben épült akkor az óbudán, még a lakótelep építése előtt volt jóval. Uh -huh. Ez volt a legmodernebb, emeletes ház. Óbudán. Az a rottóház. Az mozi mellett. Tehát ott, ahol... Nem a flózi. A flórián mozi volt ja, vagy a. Vagy Florián. Florián téren a Florián mozi. Ez mai napig áll ez a ház, mert vele szembe lett lebontva, és ott van a üzletközpont, a, a most ott van üzletközpont, azzal szembe a mai napig megvan a ház. Az panelház? Az most nem panelház, hát ez a, akkori idő, ez a 60 körülépületet, még a panelok előtt. Laktál ott, vagy, vagy nyertél Hát akár? mi óvodán laktunk, mm. és ez nekünk kettős bosszúságot okozott, ugyanis én még kisgyerek voltam, és ennek a helyén, kisgyerek koromba, egy vendéglő volt kerthelységgel, ahova apámék rendszeresen jártak mulatozni, és apám kifejezetten bosszus volt, amikor felszámolták ezt a jó kis kerthelységet, és elkezdték építeni a házat. Ráadásul ilyen murvával ilyen kavicsa, apró kavicsal volt felszórva, ami ezt kisgyerekként egy óriási testem, aminek a seb a mai napig megvan a térdem, tehát emlékeztet arra az időre, hogy. Ez még onnan valami a lottuház helyén volt. Meg oda jártam általános is iskolába, a kórház utcába, tehát ott mentem be minden nap előtte. Köszönöm szépen, hogy kiegészítetted. Viszont, viszont hallásra. 2407 24 3 24 az Anno Budapest ma a lottuházakkal foglalkozik. Ugye említettem több címet is, és az például a múzeum itt. Azt 1958. május másodikán án sorsolták ki. A 24 lakás közös átadását egyébként 1960. január 22-én tartották. A lottó nyertesek mellett, olvasható abban a cikkben, amit az indexen találtam, hat Auschwitz túlélő is lakást kapott, illetve ezt mesélte az egyik lakó, abból, a háromból, akik a nyertesek között voltak. Továbbra is arra biztatom önöket, hogy ha önök lottóházban nyertek, lottóházban éltek, vagy laknak, akkor esetleg meséljék el, hogy, hogy milyen volt az egész. Az például, ugye mindenki, amikor elmegy a Frankelle úton, látja, hogy ez az épületről hiányzik az elbetű alottóház lottóház feliratból. Ez az egyik lakó visszaemlékezése szerint akkor esetleg az elbetű, amikor Orbán Otto költő elköltözött abból a házból, és utána azt gondolták a alakúk, hogy hogy nem is egészítik ki, mert akkor ottóház, úgyhogy így maradt a Frankele úti lottóház ottóházként. Vannak olyan újságcikkek, akik azt gondolják, hogy a, a szerencsének volt az Isten az ottó, de pontosan nem erről van szó, hanem, hanem lottó és ottó. 24 3, illetve 24 az anno Budapest a lottóházakkal foglalkozik, Hát lehet, hogy, hogy abból a rengeteg nyertesből, akik mondjuk, hogy pontosan idézzem, 1950... 1900, lalala, csak pontosan akartam mondani a számot, úgyhogy bejelöltem a, a, a listámon, hogy, hogy összesen hány lakást adtak át lotó nyerteseknek három év alatt, csak most pont az a lista elveszett előlem, úgyhogy ezzel az információval addig szegényebbek maradnak, még nem akad egy hallgató, és ha nem akad, tehát nincsen lottóház lakóink, akkor lehet, hogy zenét fogunk sugározni meglepő módon itt az annu Budapestben. Tehát még egyszer mondom a telefonszámot, 24, 24 Ugye Gagarin itt járt, akkor már átadták az Üllői út és Ferenc körút. Sarkanálló -e házat, illetve azokat a lakásokat, a, amelyeket ott megnyertek, és még eszünkbe is jutott délőtt beszélgetve a főszerkesztő úrral, hogy esetleg nézzük meg, hogy van-e hasonlóság az akkori lezárások illetve a mostaniak között, hogy például milyen volt az, amikor Brezsnyek Magyarországra jött, és nem lehetett tőle mozdulni, mennyiben volt az hasonló, és mennyiben hasonlatos a mai, illetve a tegnapi lezárásokhoz, de aztán elvetettük ezt a témát. Haló! Jó napot kívánok! Jó napot! Adásban Bence, tetszik Andra, lenni. Andrá, Bence András vagyok, csak azt szeretném ja. mondani, hogy a lottóház még most is megvan, és azt szeretném mondani, hogy ott volt mellette a Vincze és a mozi neve felszabadulást mozi volt. Hol? A Florián téren. Ja, a Florián téren. Uh -huh. felszabadulást mozi volt, és nagyon jó volt ott a környék, minden volt ott. És hát meg nagyon tetszett. Alatta még most is van az akvinkumi maradványokból látható rész. Ha igen, lenne igen, lenne igen. Lenne ha az ember lemez alul járóba, akkor valóban láthat. Értem. Köszönöm, Köszönöm szépen, Öröm. Ennyit szerettem Viszont hallásra a hallgatókat arra biztatjuk, hogy ha vannak emlékeik a lottóházakkal kapcsolatban, akkor hívjanak bennünket, és a hírek után folytatjuk a műsort. Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós.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 mutatódik is a műsor. Kellemes délután kívánunk mindenkinek. Ez az annó Budapest, a Klubrádió új műsora, amely a hallgatók emlékeivel próbálja megrajzolni Budapest térképét, vagy egyáltalán fölrajzolni Budapest képét. Két telefonszámunk van, a 24 3, illetve a 24 Lottóházból sem volt sokkal több, de azért majd kiderül a kedves hallgató beszámolójából, hogy igen, vagy nem. Jó napot kívánok! Szia, Robi! Józsi vagyok. A következőt szeretném mondani, a lottóház egyik lakójával volt egy riport a rádióban, ahol elmondta, hogy ő mindent lottó tárgyalményén nyert. És felszorolta, hogy frizsidert, mosógépet, nem tudom mit, akkor még nem volt számítő, hogy nem nyert. Sok mindent nyert vele. És elmondta, hogy hol lakik. Egy lottóházban. Kimentek oda a riportot csinálni, és senki nem izott a zajtót, mindenki elzárkózott. Elmondom neked miért. Hát bukta volt ebből, a hölgy fecseget, annyi volt, hogy volt egy bizonyos kódszám, aminek alapján lehetett tudni, hogy melyik tárnyeremény szervény fog nyerni, nyerni, és bizonyos emberek csak ezeket a lottókat vették meg, és elég sűrű nyertek, és sokat. Enne rájött valaki ott benne a lottóertébe, és aztán hát megszüntették, így szűnt meg a lottó tárnyeremény, ez egy Lózóház lakó volt, aki elfecsögte pont a Frankale útcából. Ez egy élő riport volt, én ezt nagyon sokat rá voltam kata a rádióra, a tévére, és hallottam, amikor mondták a hölgynek, hogy és maga hogy. Hát én minden, én minden, a családunk minden. Frigyzer, mosógép, minden volt abba. És aztán végül is elszólta magát szegény, hogy hát ne, ugye annyisztán nem ez az emberk szerencséje. Hát lehet, csak, csak ritkán van. De ez megtörtént, úgyhogy meg is szüntették a tájnyereményt, Uh -huh. Utána ezt teljesen törölték, így a, básja, a básja, mehet, kis volt, ahol át lehetett venni a cucokat, azt hiszem, valahol a hirdó nem, nem, nem, a igen, közben bássa, a bástya az egy kis utcában volt, ahol át venni a lottó A Lottóáruház volt maga, az, ahol át lehetett venni egy. Ocsi, hátul a volt a kis utcában egy, egy üzlet lehet, hogy oda aztán átvitték. Én arra emlékszem, hogy mentem ahogy sokszor jó, hogy hetedik gyerek vagyok, és ott volt egy ilyen bizonyos irodájuk, ahol át lehetett venni. Nagyon rövidet lehet a múlt hát ide. Lehet, de nagyon rövidet. Rövid. korvinárházban dolgoztam gyerekkoromban, tényleg minden volt. Nagyon szép lépcsőháza volt, teljes áruválaszték volt, nem akartam megenni, olyan picike voltam, pedig volt korvinos igazolványom, és hekkor dönt meg egy hölgyetlen az alaksorba. Szerzségy Gyula látszotta a filmbe a főszerepet. Uh -huh. Ennyire emlékszem a Korvinból, és Köszönjük hogy meghallgattál. Köszönöm szépen, szervusz József. Köszönöm, 2407-953, illetve 2406-953. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Neiho vagyok. Késztrókom. És hát én nekem elég érdekes a, a szituációm, mert egy differenciával a szüleim nyertek volna a Frankelle úti lottóhájba, éppen az esküvőn előtt, egy pár hónappal. Megtenné, hogy kikapcsolja a rádióját? Csak a végén sajnos Hall nem nyertük meg. De hogy kikapcsolná ki a rádióját? Ki ja Jó, jó, jó, jó. Mert hogy így most egy kicsit ilyen visszhangos volt, és nem pontosan értettem. Hát ezt szerettem volna elmondani, mert akár arra utazom, állam, fölnézek abba a házba, és nézem, hogy vajon melyik lakást kaphattuk volna meg, hogyha nagyobb szerencsénk van. A visszhangosítás miatt nem pontosan értettem, tehát arról van szó, hogy, hogy önöknek volt egy lottószelvényük, igen, és egy szám differenciával nem nyertünk lakást ott a lottóházba. Tehát, hogyha egy szám elírásával nyertünk volna meg a, a lakást, de hát de mert az, ezt... az egy szám hiányzott. Mit tudom, én, öt volt a vége, és négyel végződött a lottószervény annak idején. Ezt ötszám bex lehetett megnyerni? Nem, nem hanem te... a, a szelvénynek volt száma. Uh -huh. Úgy emlékszem, hogy a szelvénynek volt száma, és azt kellett megnézni. Aha. Értem, és ott volt az eltérés az egyel. Igen, és ott volt az eltérés. Értem. Köszönöm szépen, hát sajnálhatja, szép ház. Hát igen, ez egy örök emlék, éppen az esküzöm előtt egy pár hónappal volt ez a dolog, úgyhogy akárhányszor arra járok, mindig nézem azt a házat, mert hát egész jó állapotban van, tehát egész jó karban tartják ott a Margit Hídnak a Budai Híd főjénél. Margit Híd Budai Híd fő pontosabban a Frankelle úton. Igen, igen, igen. igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kész sokan viszont halásra. Arra biztatom a hallgatókat, hogy ha vannak még emlékeik lottóházakkal kapcsolatban, akkor hívják a 2407-953-at, illetve a 2406-953-at. A vonal túlsó végén, most pedig itt van velünk Pelsőci Petra, a Játék a tér című filmnek az egyik alkotója, rendezője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, igen, rendeztem ezt a filmet, Hagyj, illetve a nagy ha, ha, én is vágtam. Mielőtt elkezdünk beszélni a Lotto házakról, hadd meg, hogy a Bukmi ki volt az operatőr? Az egyik operatőröm a Buk Klos volt, több operatőr is dolgozott a filmben, mert sajnos nem ért mindig mindenki rá. Egy éven keresztül forgattuk a filmet. Az kiderül az önnel készültett interjúból, és azért jutott eszembe, mert hogy ott van egy kép, amit éppen dolgozik a stáb, és minthogyha egykori kollégámat láttam volna ott a kamera mögött, és azért kérdeztem Én, rá, hogy a Miki volt-e. Miki. Miért kezdett el a Lottóházról forgatni, vagy honnan jött az ötlet, ahogy ezt így szokták mondani, borzalmas rádióriportörek? Hát több irányból jött ez az ötlet. Egyrészt én akkoriban a filmarchívumban dolgoztam, és láttam fotókat, illetve régi filmiradó részleteket ezekről a házakról. Másrészt meg én ott laktam a környéken, pont amit az előző beszélgetővel megemlítettek a Frankelle útnál, Értem. és akkoriban született meg a kislányom 2007-ben, amikor oda költöztem, és arra sétáltattam sokszor kocsival és mindig megálltam nézni. Akkor még nem volt kint az elbetű, illetve már a korótóház felirat szerepelt a házon. A film forgatása, illetve amikor a filmszemlén ment a film, utána tették ki újra az elbetűt. Most kint van? Most kint van, igen. Akkor a filmszemle után kikerül. Igen, mert a filmjéből kiderül, hogy amikor Orbán Otto elközt, elköltözött onnan, akkor esetleg le talán az elbetű, és akkor igen. úgy gondolták, hogy, hogy, hogy kint adják. Könnyű volt a lottóházakról forgatni? Megnyíltak az emberek, vagy nem? Igazából egy kísérletbe kezdtem, úgy kezdtem eldolgozni, hogy írtam egy levelet számítógéppel, amit kinyomtattam sok-sok példányba, és mindenhova bedobtam a postaládákba. Ah. Ebben a házban először, ugye, mert ott laktam, meg, meg hát kíváncsi voltam, hogy mi a reakció, beleírtam, hogy, hogy kutatnám a témát, beleírtam az elérhetőségeimet, és körülbelül még aznap fölhívtak a házból, hogy akkor várnak szeretettel. Úgyhogy annyira jó volt a reakció, hogy ettől kaptam egy lendületet, és akkor utána kezdtem el tovább kutatni a témát. Ahhoz képest, hogy, hogy a filmében megszólaló hölgy, ugye, mint említettem most az imént, rögtön kötélnek át, meg... Az derül ki a filmből, hogy megpróbálták eltitkolni, tehát ő a barátnője ruhájában, napszemcsiben és kendőben ment a kulcsátadásra. Igen. Igen, hát ez akkoriban ugye a szocializmusban ez egy teljesen más... Szóval engem is ezt kezdett el érdekelni, hogy egy ilyen közegben ugye nem volt magántulajdon, és akkor, hogy, hogy lehet az, hogy mégiscsak emberek lakást nyertek magántulajdonban. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma. Ugye akkor volt szokás a társbérlet, hogy nehéz lakáskörülmények voltak a fővárosban, és... Hát ez egy szerintem, ez egy akkora érték volt akkor, hogy, hogy hát nem csodálom azt, hogyha az ember titkolni szerette volna, hogy ő egy ilyen lakásnak a birtokába jut. Pont a múlt héten beszéltünk egy, egy, egy másik lakásprojekt a, a, a Budafoki Kísérlet, Életmód Kísérlet lakótelep, a Jósafati lakótelep uh -huh. a arról, hogy akkoriban 100 beadott lakásigénylésből négyet tudott teljesíteni az állam. Tehát, és az is kiderül a filmjéből, hogy vidékiek számára ez egy nagy lehetőség volt, hiszen ezen vidéki ember nem vásárolhatott a fővárosban lakást. Uh -huh. Igen. Egyébként lottóházakat vidéken is lehetett nyárni. Tehát nem csak Budapesten, hanem például Székesfehérváron is. És volt Miskolcon is. Öt lottólakások, igen. Igen, ezekben az ipari városokban. Így van. Most megnéztem, 24 lottóház épült a 60-as években Magyarországon, 1959 és 1973 között, és ebben 224 üdülőt és családi házat lehetett nyerni, és 505 örök lakás volt az, amit lottó lakásként, lottóházban lottó lakásként, Igen. tehát 505 lakás. Utána elment gondolom a barostére, ott is a cetliket. Így van, a Barostéren már nem is tudom, hogy hogy jutottam, ott már nem Cettlikkel dolgoztam, hanem ö, ott volt egy ismerősömnek az ismerőse, így szépen sorba fölgöngyölgettük a szállakat, illetve ami nagyon érdekes volt, ez a balatonal, már üdülőtelepben, ott új üdülőtelepben ad forgatás, oda beköltöztünk négy-öt napra a stábbal, és hát ilyen rengeteg anyagot tudtunk összegyűjteni. belül egyébként ezt a 80 perc lett a film, van egy 55 perces tévés változata, és ezt ilyen ö, körülbelül ilyen 30 valahány óra anyagból vágtuk össze. Az intervédőben Nagyon... azt hiszem, hogy én egy ilyen 37 perces változatot láttam. Uh -huh. Igen, van többféle hosszúságú változat, mert több TV csatornán is lement, és akkor különböző hosszúságúakra kellett megvágnunk a filmet. Az akkori sajtósz hiper-szuper szupermodern lakásokként apostrofálta ezeket a kérókat? Hát teljesen új volt. berendezés Berendezésesen adták, hát, tehát, hogy beépített bútorok voltak, volt, amiben volt beépített porszívó is. A falból kijött egy ilyen cső, szóval, hogy, hogy nagyon modern épületek is voltak ezek. És milyen volt a filmfogadatása? 2011-ben készült, az hat évvel ezelőtt volt. Igen, akkor fejeztük be, és körülbelül 2009-ben kezdtük el. A felkutatást, meg a forgatást, tehát, hogy így majdnem, hogy két év alatt készült el, és hát jó fogadtatása volt. A filmszemlén is nagyon szerették az emberek, több tévécsatornán is lement utána, a lakókat is meghívtuk a filmszemle bemutatójára, többen el is jöttek. Úgyhogy hát egy ilyen nagyon kellemes élmény volt, nagyon nagy munka. Mit gondol, van, hogy, hogy, hogy, hogy hány lakó él még az eredeti lottónyertesek közül ezekben a lottóházakban? Nagyon kevés, sajnos. Hát a várban is például van lottóház, ott, ott találtam egy lakót, de ő nem szeretett volna, mert pont egy családi tragédia után kerestem őt meg, és ő nem szeretett volna szerepelni de például van egy lottóház ott a Ferenc körútnál a a... Az Üllői út és a Ferenc Igen, igen, igen, igen, a korvin negyed, csak nem ugrott be a megálló neve, a Corvin negyednél, és ott például nem találtam se leszármazottat, se nyertest. 1961-ben adták át, és még idéztem is az egyik újságcikket, hogy amikor Galarín Budapestre érkezett, akkor onnan már tudtak a boldog lakók íntegetni neki. Igen. A várban lévő házat, vagy, vagy a vár az lévőt az egyik betelefonáló mondta, én azt egyik listán sem találtam, hogy, hogy melyik utcában volt az a lottóház egyébként? Az van, hogy én mivel most engem nagyon váratlanul ért, hogy, hogy lesz velem egy ilyen uh -huh. beszélgetés, én most nem fogom tudni ezt fejből megmondani, hogy melyik Hát jó, van. de minden esetre akkor van tehát a halászbást. Van, ott. van, így van, egy, ha jól emlékszem, egy három emeletes házban, és voltam is ott. Ott nem volt sok lakás, tehát hogy ugye a várban nem is épülhettek magas Érzel. épületek, de, de van, igen, van ott is egy laktóház, és az összes lakás nem volt benne, sok található lakásos társasház, és az összes lakás nyeremény volt. Aki pedig kíváncsi az olyan által készített filmre, a játék a térre, az az is megtalálhatja, talán a, a Youtube-ra, vagy ha valamelyik keresőbe beéri, akkor akkor megtaláljálsz. Ind a videón is fönt jól, jól sejtem, mi a YouTube-ra nem tettük föl. Köszönöm szépen Persőci Petrának, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm Viszont szépen, hallásra. Szépen, szépen. Viszont hallásra. 24 07 95 3, mert 24 95 3, mint hallották Petra a játék a tér című film alkotója, ami a Budapesti lottóházakról, illetve az abban élő nyertesekről szól. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Andrea vagyok. Üdvözlem. Én azért hívtam, mert én úgy tudom, hogy a Frankel 72 is lottóház volt. Már csak azért tudom, mert az édesanyám még a mai napig a 74-76-ba él. A 74 76 ban Abba él, de a 72-es 72 is lottóház volt. Ott egymás mellette áll három toronyház talán? Nem, ott sok toronyház, hát nem, nem sok, mondjuk 5 vagy hat toronyház épült akkor, uh -huh. és a 72-es az első ilyen nyolc emeletes, vagy igen, és arra volt kiírva, hogy lottóház. Tehát az az, amiről el, amit így emlegettünk, hogy, hogy leesett róla az elbetű, és aztán 2000-ben Nem, 2000 ott, a ott a H betű Ott a hábetű betű esett le? Tehát ott lottóház Lottó volt. Mondom, áz. tudom, én 65 uh -huh. óta ott laktam, mondta én a 74-be, és az édesanyám még a mai napig is ott él, de hát az nem lottóház volt, amiben mi éltünk, de a 72-esre is, is ki volt írva, hogy lottóház. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta. Kérem szépen. Viszont, Viszont hálása. 24 07 95, 95 haló. Jó napot kívánok a ö, adásban van kis. Klubrádió, igen. Adásban vagyok? Igen. Jó, a lottóház ügyekhez szeretnék hozzászólni. Hallgatom ezeknek a házaknak jó része az 56-os a forradalom idején súlyosan megsérült házak helyén épültek. A kilián laktanyával szemben lévő ház ment olyan mértékbetönkre, Igen. de, de több, több ilyen ház is van, hogy a forradalom idején leromboltak, helyére épültek. De nem ezt akartam mondani, hanem volt egy másodlagos piaca a a lottó tárgyereményeknek, ami úgy ment, hogy megvoltak azok a helyek, ahol be lehetett a szelvényeket váltani. Visszatérve a máshol nem valószínű, hogy eleve csaltak volna a tárnyeremények kihúzásánál a számokkal, hogy csak egy bizonyos számok voltak. Hát akkor is volt ellenőrzés a tárgynyeremény sorsolásnál is biztosan. Viszont volt olyan, hogy olyan emberek, akiknek részben nem volt a lakásra szükségük, hanem pénzre lett volna, eladták ezeket a nyertes szelvényeket, és egy csomó ember volt, akinek volt olyan pénze, amit, amit ö, nem tudott legalizálni. Szóval ö, ö, Hát így van, tehát hogy nyertes lottószelvényeket vásárolnak. Vá igen, igen. Ennek meg volt a piaca, később aztán nem csak piaca lett, hanem egy szélhámosság is kötődött hozzá, hogy ott az irodá előtt, ahol mentek a boldog nyertesek a szelvényükkel, ott voltak vásárlók, nepperek, hogy vennék autótárnyéremény sorsoláson, nyert tízé autó szelvényét, stb. stb. stb. stb. És volt, aki odaadott egy szelvényt, mondta, hogy nem tudom, mennyi volt akkor egy Moszkvic talán, tízezer forint. És akkor ilyesmi. azt megvette húsz Mondta, hogy tízezer, boldogan elment a szelvényel, a tízezer forinttal elment a Nepper, aztán ö, aztán annyi, nem, nem volt nyertes, ott mondták. Köszönöm neki. szépen, hogy elmondta ezt. Hát szóval ilyesmi Kész voltak. voltak. Viszont, Viszont hallás. Halló, jó napot Halló. Üdvözlöm, ön van adásban. Halló. Jó napot tessék beszélni. Jó István vagyok. Panksnoded Miklós. Üdvözletem, kedves Miklós. Én római füldön születtem 48-ban és a, az ó lévő OTP házalról szeretnék szintén mondani valamit, amit fél évvel ez, ez érzel, a híradó előtt, tehát 30, valány óra 30 előtt az egyik kedves úr, Igen, mondani, igen, igen, igen. a végteremben. Igen. A Na most, én is annak idején, a mókus utcában nem tudom, hogy, nem tudom, hogy emlék, hogy mi hogy van róla, említem, mert önfiatal. A mostani nagy emeletes házak helyén volt az, az a kis... Bocsásson meg uram, hogy félbeszakítom. Legyen az, hogy, hogy jövő héten én fölívom önt ezzel a történettel, csak most már itt van Bolgár György, aki szeretné elmondani, hogy mivel várja önöket az elkövetkezendő két órában, úgyhogy visszahívom önt jövő héten, jó? Köszönöm. Megint, Köszönöm. Köszönöm. Viszont hallásra viszont hallás. a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, Falcsi Gergőnek, Vasaditnek a segítséget, és a szerkesztő Árva Brigitta nevében is köszönjük a segítséget. Pangsz. Miklós hallották még a viszont hallásra. Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti partit. Budapest az ismeretlen főváros és Punk's Not Dead Miklós.